Aşura gününün səhəri Ravi deyir, Ömər İbni Səd'in qoşunu hücum məqsədi ilə atlarına mindikdən sonra İmam Hüseyn ə.s. Üreyr İbni Xüzeyri onların yanına göndərdi. Üreyr onları nəsiyyət eləməyə başladı. Amma onun nəsiyyətlərinin küfəlilər üçün heç bir faydası yox idi. O, geri qayıt. Sonra İmam Hüseyin Aleyhisselam öz atına mindi. Kufə ordusuna doğru hərəkət edib onlara dedi ki, bir neçə anlığa sakit olsunlar. Ülkü sifət Kufəlilər sakit oldular. Hüseyin Aleyhisselam əvvəlcə Allaha həmd-i səna etdi. Peyğəmbərlərə, mələylərə və Muhammed səlavatullaha salam göndərdikdən sonra söhbətə başlayıb buyurdu. Həlak olasınız, ey cəmat! Siz sərgərdan idiniz, özünüz məni çağırıb kömək istədiniz. Biz də sizin dəvətinizi qəbul edib, təcil olaraq sizin köməkinizə gəldik. Siz and içmişdiniz ki, öz qılınclarınızla bizə kömək edəcəksiniz. İndi isə üzümüzə qılınc çəkib bizi öldürmək istəyirsiniz və bizi yandırmaq üçün od alovlandırırsınız. Halbuki, biz bu odu özümüz və sizin düşmənlərinizə qarşı hazırlamaq istəyirdik. Bu gün siz öz dostlarınızı öldürməyə və düşməninizə kömək etməyə gəlibsiniz, halbuki, onlar sizin aranızda ədaləti bərqarar etməmişlər. Onlara kömək etməklə heç vaxt sizin üzünüzə səadət qapısını açmayacaqlar. Siz nə üçün bizə kömək etməkdən əl çəkdiniz? Halbuki qəlblər aram, düşüncələr möhkəm və qılınclar qınında idi. Amma siz fitna odunu şöylələndirib, çayırrtgələrin oyan buyana uçub odda yandıqları kimi özünüzü dəlicəsinə oda attınız. Ey haqq ilə zidd olanlar, ey müsəlman cəmiyyətindən xarici olanlar, Ey Qur'anı tərk edənlər, ey kəlamları saxtalaşdıranlar, ey günahkar cəmiyyət, ey şeytan vəsvəsələrinə itayət edənlər və ey Peyğəmbərin şəriyyət və qayda qanunlarını aradan aparanlar. Allahın rəhmətindən uzaq olasınız. Siz namərd insanların tərəfini saxlayıb bizə kömək etməkdən əl götürürsünüz? Bəli, and olsun Allaha, hilə və hoqqabazlıq sizin qədim adətinizdir. Sizin kökünüz və qol budağınız hiləgərli ilə inkişaf edib, fikriniz onunla möhkəmlənib, eləcə də bir meyvəyə bənziyirsiniz ki, sizə baxanın ürəyi ağrıyır. Qəsbkar düşmən qarşısında isə kiçik bir tikeyə bənziyirsiniz ki, hamınızı bir dəfəyə udmağa hazırdır. Sonra həzrət buyurdu, Agah olun, zinakar oğlu zinakar İbn-i Ziyad, məni iki yoldan birini seçməkdə sərbəst qoyubdur. Ya qılınç ələ alıb mübarizəyə hazır olan ya da zillət paltarını geyib yezid ilə beyyət edəm. Amma zillət və xarlıq bizdən çox uzaqdır. Allah, onun göndərdiyi peyğəmbər, möminlər, haq əllərdə tərbiə olanlar, qeyrətli şəxslər və insanlar bizə icazə vermir ki, alçaq, murdar şəxslər qarşısında zillətlə yaşamağı mərd-mərdana ölməkdən üstün tutaq. İlməlisiz ki, köməyim az olmağına baxmayaraq sizinlə mübarizə edəcəyəm. Bu vaxt həzrət Ərvət İbn-i Müsək Muradinin şiirlərindən bir neçə beyit oxudu. Şiirin məzmunu bundan ibarətdir. Əgər biz düşmənə qələbə çalsaq, əcub etmək lazım deyil. Çünki həmişə qələbə çalmışıq və əgər şəhid olsaq, bu da Allah məsləhətidir və qorxu üzündən öldürülməmişik. Lakin əcəlimiz və həyatın dəyişmə səbəbi çatıbdır. Belə olan surətdə başqaları bizdən sonra hökumətə çatacaqlar. Əgər ölüm bir dəstənin evindən uzaqlaşsa, başqa şəxslərin qapısını döyəcək. Mənim tayfamın böyükləri sizin əlinizlə qətlə yetirildilər. Necə ki, keçmiş dövrlərdəki insanlar ölüm caynaqları altında can verdilər. Bəli, əgər patşahlar əbədi olaraq dünyada qalsaydılar, Biz də daimi yaşayardıq və dahi insanlar əbədi olsaydılar, biz də əbədi olaraq dünyada qalardıq. Bizi məzəmmət edən şəxslərə de, ayıq olun və faydasız yerə məzəmmət etməyin. Çünki biz mübtəla olunduğumuz ölüm bir gün sizin də sorağınıza gələcək. Sonra imam sözünə belə davam etdi. Hand Allaha, siz məni öldürəndən sonra çox yaşamayacaqsız və bir piyadanın atam inməsi müddəti qədər həyat sürməyəcəksiz. Zəmanə dəyirmandaşı kimi sürətlə başınıza fırlanacaq, sizi dəyirmandaşının oxu kimi əbədi nigaranlıq və istirabda saxlayacaq. Bu xəbəri atam əli cəddim Rəsulullahdan eşidib, mənə nəql edib. İndi fikirlərinizi bir yerə yığıb, bir-birinizlə məşvərət edin ki, bu iş sizə gizli qalmasın. Sonra isə məni öldürün və bir anda olsa möhlət verməyin. Mən öz Allahıma, sizin Allahınıza ümid bağlamışam və hər bir məxluq onun qüdrəti dairəsindədir. Həqiqətən mənim Allahım düzgün, ədalətli yolu sevir. İmam Hüseyin əleyhissalam xütbə oxuyandan sonra düşmən dəstəsinə nifrin edib buyurdu. İlahi, onları öz rəhmət yağışından məhrum et. Həzrət Yusuf əleyhissalamın dövründə olan aclıq illəri kimi onlara da aclıq illərini göndər. Qulan səqəfini hakim et ki, ölümün acı şərbətini onlara içirsin. Çünki onlar... Mənə yalan deyib aldatdılar. Sən sən bizim yaradanımız, sənə təvəkkül və sənin dərgahına tövbə etmişik. Bütün mövcudat sənin dərgahına qaydacaq. Sonra Həzrət İmam Hüseyin ə.s. Həzrət Peyğəmbər s.ə.v. Mürtəciz adlı atını istədi və öz tərəfdarlarını döyüşə hazırladı.